Агрокультури. Агрокультури – це рослини, які люди вирощують для споживання, наприклад, картоплю і пшеницю, чи як сировину, льон, бавовну тощо. Типи вирощування культур залежать від клімату, ґрунту, потреб ринку в продуктах, економічного розвитку суспільства. В країнах, які розвиваються, особливо в посушливих районах, врожаю часто ледь вистачає на власні потреби. У розвинутих країнах одержують високі врожаї, які задовольняють власні потреби і дають можливість продавати надлишки в інші країни. Гліб усьому голова. Серед польових культур – найважливіші злаки. До них належать жито, пшениця, рис, кукурудза, сорго та просо, які займають майже третину орних земель на планеті. Майже повсюдно вирощують пшеницю. Її врожаї щорічно становлять близько 590 мільйонів тонн. Це наш основний хліб, який ми споживаємо щоденно. Частково урожай пшениці йде на фураж худобі. Рис також дуже важлива злакова культура. Він – основний продукт харчування в азійських країнах. Вершки і корінці до основних продуктів харчування належать також коренеплоди, рослини з їстівним корінням. В Європі такою культурою є картопля, а в Африці – ямс і маніока. Бавовна і льон служать сировиною для текстильної промисловості. До числа важливих культур належать чай і тютюн, а також фруктові, наприклад, банани і яблука. Дикі предки Усі культурні рослини пішли від дикоростучих. В результаті селекції вони почали давати вищі врожаї у незвичних для себе умовах, на нових землях чи в іншому кліматі. Деякі рослини так видозмінились, що важко навіть визначити їх предків. Із збільшенням посівних площ для підвищення врожайності почали застосовувати добрива, а для боротьби зі шкідниками – інсектициди та фунгіциди. Ілюстрації Збирання врожаю Автоматично зрізаючи, обмолочуючи і провіюючи, наприклад, пшеницю. Комбайни видають чисте зерно, готове до відправки на ринок. З допомогою спеціальних насадок можна переоснастити комбайн для збирання різноманітних культур, наприклад, сої, кукурудзи. Конструкція комбайна. Кабіна комбайнера. Молотилка відділяє зерно від соломи. Полова викидається. Зерно подається шнеком із бункера у кузов вантажівки. Зерно відділяється від полови на віалці, яка продуває його потоком повітря. Мотовило Випростоє стебла пшениці перед подачею до апарата, який зрізує. Транспортером зрізане колосся пшениці надходить до молотарки. Пшениця росте по всьому світу, у районах з теплим літом та м'якою зимою. Рис вирощують у країнах з теплим вологим кліматом, наприклад, у Китаї. Картопля, завезена в Європу з Південної Америки, давно стала незамінною на нашому столі. Цукровий буряк цінується за коренеплоди, багаті на цукор. Кава – головний продукт експорту тропічних країн. Виноград їдять у свіжому вигляді, а також роблять з нього сік, вино та родзинки.